E'udhu billahi minəşşeytanirracim Və minən nəsi men yakulu Âmennə billahi və bil yəvmil əkhiri Və məhüm bimu'minin Yaxşı, mələyib biz sizlən kiçən dərəs Dədikən şey Ecer Mesləm Və minən sözündə Fikir verin, əlif-ləm var. Ləmdən sonra nun var və üzəri şəddəlidir. Amma oxuyan da dedik ki, və nəs, ləmi oxumadıq. Nəyə görə? Nəyə görə oxumadıq ləmi? Çünki şəmsiyyə həriflərindən biri olan nundur ki, əcər, əlif-ləmdən sonra, və nəs, baxın, və minən nəs, ləm var. Amma ləm oxumadıq. Əcər bu şəmsiyyə həriflərindən biri gələrsə,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 Amma məsələn burada vaminen nasi alif var amma alif ləm oxunmur. Səbəb də odur ki, nun şəmsiyyə hərflərindəndir. Və də ki, şəmsiyyə sözünün mənası elə bir şey günəşli havada ulduzlar necə ki görsənmir. Yəni burada da alif var, ləm var amma oxunmur. Ona görə buna deyirlər hurufu şəmsiyyə, şəmşə hərfləri. Sonra biz dedik ki, Nunun sifətlərinə nə idi? Qun nə sifəti idi? Hansıca əcər nun və ya min üzərində təşdid olarsa hər zaman uzanmağı sever. İki-üç hərəkə. Və oxuyuruq وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ النَّاسِ Misal قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ İləhin Yes. Deməli qayda biz dedik ki, əgər nunun və mimin üzərində şəddə olarsa, bunlar qunna həriflərdir. Qunna nə deyil? Səs burundan çıxır. Və bu həriflərin xüsusiyyətlərindəndir ki, bu həriflərinin üzərində şəddə olanda uzanır. Nə qədər uzatsan, o qədər də gözəldir. Düzəhətli aşmamaqla iki-üç hərəkə. Ayrıq nə oldu? Həmin kimi biz dedi ki, "Wa minan-nasi man yaqul". Baxın, sözün əsli "man yaqulu". Amma oxuyanda dedi ki, "man yaqul". Səbəbi nə idi? İdğam ma'al-ğunnah. Nə idi idğam sözünün lüğəti mənası? Hərflərin bir daxil olmasına idğam deyilir. Ma'a ələb dilində birlikdə deməkdir. Qun nə isə burundan səs çıxmaq deməkdir. Deməli, həliflərin bir-birinə daxil olması nəticəsində yaranan idğam növünə idğam ma'a l deyilir ki, burada da səs burundan çıxır. Və bunun qaydası oydu ki, əcəv sükunlunun və tənbillərdən sonra, yəni ən-in-undan sonra 4 həlif gələrsə, hansılarıdır? Yən-nu, yə-min vavnun. Bu zaman nə olur? sukununun itir ən en, ənin nısı inin nısı unun nısı itir və ikinci hərfi nə olur şəhədләнir. Məsələn oxumadık ki və men ya'mal misqala zarratin xeyran yara və men ya'mal. Əslbu nun və men ya'mal misqala zarratin xeyran yara. Amma oxuduq şey və men ya'mal misqala zarratin yara. Həmçinin burada da eyni qaydadır. <coughs> Yaxşı, Quray-ı kərimdə bunu necə bilmiyorlar? Fikir versəz, nunun üzerində heç bir hərəkə yoxdur. Fikir versəz, nunun üzerində nə sukun var, nə ə var, nə ə var, nə, ə var, nə ə də u var. Bu onu bildirir ki, artıq burada ma'lğun qaydası var. Ona görə oxuduq və dedi ki, və minən nəsi mən yəqul, mən yəqul <coughs> və uzatma miqdarı 2-3 hərəkədir. Habs anasma görəm. Və sonra oxuyuruq yenə və minən nas men yəqul əmənə əmənə həmin nun yenə də şəddəli gəldi və uzandı. Əmənə billah. Nə görə incə oxuduq? Çünki Allah sözü bəzi yerlərdə qalın və bəzi yerlərdə isə incə oxunur. Ağar Allah sözündən əvvəl, yəni lafzu cəlalədən əvvəl Kəsirə gələrsə, yəni i gələrsə, bu zaman Allah sözü ince oxunar. Buna misal, Bismillah, Bismillah. Əgər Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi, fəthə, yəni E və ya damma, yəni u olarsa, bu zaman Allah sözü qalma oxunar. Rasulullah, demədim ki, Rasulullah. Ha və bismillah ne dedim ki, bismillah demədim ki, bismillah. Məqsəd də bəs budur, səbəbi də budur. Allah sözündən əvvəl gələn hərfin hərəkəsi əgər kəsse olarsa, bu zaman Allah sözü incə, əgər fəthə və dammə olarsa, bu zaman Allah sözü qalın. Yaxşı, bəs sual verə bilərsiniz ki, biz nəyə görə bu qaydanı dilirik? Çünki ləm hərfi incə hərfdir. Düzdür? Ləlilu Heç zaman eşitmez ki, kimsesin ki, lalilu. Bəzlərdir, o bizə dələrdir. De lalilu. Amma bakın, buradaysa Allah sözü nə oldu? Qağın okudu. Ona görə, yani bu qaydanı yadda saxlayın. Allah əslərdir. Mən yəqülü əmənnə billəhi və bil yevmil əkhir. Hem dedim ki, əl-əkhir sözü və ya əl-əkhirə sözü, hər zaman uzadılır. İki hərəkə. Çünki fikir verin, "wa biyyəmil-aahir" bil-yəumil-aahir. əlif var, həmzə. Üzərində fətha var, sonra bir də əlif var. Buna ləm əlif deyilir. Ona görə həmzə əlifdir özü, ədi. Və həmzədən sonra da bir də əlif gəldi. Deməli bu nə oldu? Məd ət-təbii. Yəni təbii məd olduğu şey Sonra deyir ki,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 Yəni bu da bir vaxt yalnız baş verir. Sukunlu mimdən sonra də hərfi hərəkəli gələrsə, bu zaman mim hərfi dodaqda gizlənir və oxunur və məhum bi müminin. Və səhirə budur ki, ihfa əşşəfədə və ya iqləbdə dodaq tam bağlanmasın. Təcvid elminə görə, Hafsanası mərhətinə görə səhirə budur ki, dodaq bağlanmasın. Və elə bir ki bir çağız, yəni keçəcəyi qədər dodaqların arasından bir məsafə olsun və hava həm ağız boşluğundan, həm də burundan çıxsın. Bu Yox, o elə olmayacaq. Ona misal məsəl əgər ağzı bağlasa olacaq və məhum bi, <coughs> Baxın, mə bi artıq səs anca xayışdan çıxdı. Amma ağızı bir ağız yəni əz, dodaqları bir əz açıq qoysaq, səs elə bil ki, 90% burundan 10% isə ağız boşundan çıxacaq. Olacaq, Və mə hum müminin, Və mə hum Amma belə, Və mə hum bi müminin, Fikir şey biz dedik ki, səhilə budur ki, bu məsələdə, Sikunluğundan sonra, B hərfi gələrsə, İxva şəfə olacaq və ağızların tam bağlanması yəni ehtiyac yoxdur və bir dabcı açıq olsun deyə, yəni bu səhid vədir bəli? hə, bəli? çünki dedim ki bax, əxir sözündə əlifdir bu, ədi düzdür əlifdir, ondan sonra bir də əlif gəlir bu ədi özü Aa, ləmdən sonra bir dəndə əlif gəlir bu özü ədi, özü özlüyündə Oson bir dənə elif gəlir çünki lam elifdir. Harda? Vabil bal bal əvvəl Allah sizə nəzər olsun və bil yomil axir. Həmçə elif gəldi amma oxundu lam. Nəyə görə? Çünki izhar qamariya. Çünki izhar oldu. Baxın burada elif oxundu. Bir dənə baxın. Vaminan nas men yəqulu amanna billəhi və bil yomil axir. Əlifləm okundu Nəyə görə? Çünki yə hərfi Qəməri hərflərdəndir Və deyir ki, izhar sözünün lügəti mənası Açıq aydın deməkdir Bəyan etmək deməkdir Qaməri Aylı deməkdir Yəni aylı yəni, havada Yəni necə ki aylı havada Ulduzlar görsənər açıq aydın Burada da əlifləm var və görsənir və okunur Və bu deməkdir Olabilir. Buyur Çox çox gözəl sualdır. İkhfa şefəvi ilə iqlabın fərqi. Kim deyə? Sən demə buyur. İqlabda nə olur? Nə var? İkhfada sonra və ya tanvilərdən sonra bə hərfi gələrsə, bu zaman nun mimə çevrilir və üzərində mim işarəsi qolur quran həmdə. Buna misal layundadan fi'l hutama asli layundadan və ya min ba'di olur min ba'di və burada da dediyimiz kimi iki rəy var. İki rəy Bunların birincisi dodaqların bir bağlanması və ikincisi isə məs ixfa şefəvin eyni formada eyni məxrəcdən çıxmasıdır. Yəni demək olar ki, ixfa şefəvi İqlabin teyilik forması birdir. Fərq nədir? Fərq odur ki, iqlabdə iqlab sözü mənasına idi, çevrilmək demək idi. Yəni nun mimə çevrilir. Amma burada isə mim özü var. Ona görə ehtiyac yoxdur heç bir çevrilməyə. Anladınız? Min ba'di. olacağı min bədi və ya yani, min bədi. şey. Deyiliş eynidir. Ay xo. Deyil Amma fərq budur ki, burada iqlabdə çevrilmə baş verir. Sukunlu və ya sonra B hərfi gelirse bu zaman nun minet çevrilir. Tamam, Ve Kur'an-ı Kerim'de bunun işaresi küçük bir mim hərfi kurulur. Buna misal min ba'di okunur min ba'di. Ama buradaysa daha çevirmeye ihtiyaç olmadığı için, mim özü olduğu için hiçbir çevirine baş vermir. Ve ona göre de e, iqləb yani formasında iqləb nece ifade olunursa bu da hemen formada ifade olunur. Həmçinin bizdir ki, ayənin sonunda və bi müminin Uzatma var. Uzatmanın adı qari məd-l-ərdəsukun hükmü 2-4 adı. Yəni, hükmü caizdir. Yəni, hər hansı bir ayənin sonunda məd həriflərindən məd sözü məzul uzatma deməkdir. Uzatma həriflərindən biri gələrsə və bu ayədə dayanılarsa vəqf olunarsa biz bu ayəni Üç formada, üç şəkildə tələfüz edə bilərik. Yə iki hərəkə, yə dört hərəkə və ya altı hərəkə. Və dedim ki, bəyənilir ki, gözəl olar ki, əcəl qirayətçi 2 ilə oxuyıbsa, 2 ilə də davam etsin. Məsələn, tutaq ki, Fatiha-nı tutaq ki, iki ilə oxuyursa, əcəl edir, məsələn, deyilsə, Elhamdülillahi Rabbil aləmin Ar-Rahmanir-Rahim 2 ilə də davam etsin. Amma 2 4 də olar, yəni bəzi hallarda və elyənlər də var qiraətçilərdən. Amma yaxşıdır ki, qiraətçinin gözəlliyindəndir ki, hansı formada oxuyubsa, o cür də oxusun. Yəni əgər meddün munfasılı 4 hərəkə uzadırsa, qoy axıra kimi 4 də uzatsın. Birini 2 birini 4 et etməsin. Anladınız? Və dedi ki, Burada "Və məhum bi-mu'minin" və meddül baş verdi. Və burada 2 4 6 hələ uzatmaq olar. Yəni 2-nə oxusaq və məhum bi müminin 2-nə nəyə görə? Çünki medd-ü təbiyidir. Yəni əgər baxın yə, ə, yənin üzərində heç bir şey yoxdur. Və yə-dən əvvəlki hərfin hərəkəsi kəsradır. Və biz dedik ki, əgər yə sukunlu olarsa, yəni üzərində heç bir hərəkət olmazsa və özündən əvvəlki hərfin hərəkəsi kəsre olarsa, bu zaman yə 2 hərkə miqdarında uzadır. Buna misal Qîlə, kidə Aynə ne Və ayənin sonunda fikir verin. Və məhüm bimu'minīnə. Bimu'minīnə. Amma biz bunu okuduq dedi. Və məhüm müminin. Biz deyə ki, Ərəb dində olan 6 hərəkənin 5-də nedir? Acar ayənin sonunda dayanırıqsa, və ya sözlə dayanırıqsa, sükunlu okuyunum. Hanslar idi? Fəthə, Kəsrə, Məmə, İn ve un. Ecel her hansı bir ayının sonu. Bu beş harekeden biri olarsa, ayın oldu ve bu sözlerin birinde dayanılarsa, bu zaman bu e i, u ve in ve un, hamsı, sukun formasında olur. Okuyruk sukun Misal, elhamdülillahi rabbil alemine. Esli budur. Elhamdülillahi rabbil alemine. Aynen. Yəni amma biz dəyəndiyimiz zaman deyirik Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Biz deyirik Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Və ayənin tərcüməsi daha yəni biraz yəni xeyirli olsun. Allahu səndə deyir ki, və minən nəs Allah təala muvafiqilərdən deyir. Və deyir ki, insanlardan elələri də var ki, deyərlər ki, əmənə billah. Biz Allah'a iman etdik. Və bil yəumil axir və ahirət gününə iman etdi və məhumun bi müminin, amma Allah subhanətə olan iman etmələrini inkar edir və deyir ki, amma əslində onlar iman etmiblər. Yəni, bu da münafiqlərin sifətlərində ki, sözü deyərlər, amma ne eləməzlər, gəlblərində isə başqa bir şey olar. 9-cu aya Allah subhanətə <coughs> yuhadionullaha vallzina amanu vama yuhdionu illa anfusuhum vama yeshurun 1-ci alif ma deyir yuhadionullaha yuhadionullaha baxın 1-ci y hərfidir 1-ci y hərfidir sonra isə x hərfidir və xanım üzərində kiçik belə bir xət var Nə idi o? A -hı. A -hı. İki hərəkə miqdarında uzadılan hərəkət dişi, bunun da miqdarı iki hərəkədir. Həmçin, yenə də Allah sözü var. Amma fikir verin, oxuyanda dedim ki, Yuxadi'unə Allahə, yuxadi'unə Allah, la, la, dedim aynan. S Səbəb? Çünki Allah sözündən əvvəl gənə hərfin hərəkəsi fəthədir, ədir. Və bu zaman Allah sözü qalın, oxunar. Qalın, oxunar. <gülüyor> Son anlaşma deyir Fikir verin Əmənuda Deməli, əlifdir, yəni həmzədir Həmzədən sonra fəthədir Və burada təbimətdir Yəni, iki hərəkə miqdanında uzadılır Nəyə görə? Dedi ki, çünki əgər əlif, baxın Əmənu sözündə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 Əcər eşitsəz, təcrübülənməyin bizim başqa qirayətlərdə var şey Olabilsin, yəni, var yani, Ə-mən-u Amma xəf sanasımə görə Oxuduğumuz bu qirayətə görə Nədir? Çərkə Çərk. Və fikir verin Sonra ə sonra Mim gəldi, Nun gəldi Bundan sonra Vav gəldi Və burada və həmincikmi Təbii məbdi uzatması iki hərəkədir Amma sonra Əlif gəlir Amma Əlifi oxumadır Düzdür, əlifdir, o? Və üzərində əlifin, belə bir sükun işarəsi, yəni yumru bir sükun işarəsi qoyalım. Neydi o? Biz dədirik ki, o var, amma oxunmur. Çünki cəmin əlamətidir. Hətta ərəb dilində də bu var. Olur? Əcə, hər hansı bir hərfin üzərində bu işarəni görəsə, o hərif olsa, belə oxunmur. Buna adi bir misal, alaşman Osman deyir ki, əl 5-ci ayda Ulaika ala huda min Rabbim. Əsli ulaikədir. Ulaika. Baxın, əlifdir sonra vavdur. 5-ci ayə. Əsli nədir? Ulaika. Amma fikir verin, vav oxunmadı. Niyə? Çünki vav var, amma oxunmur. Deməli, əgər hər hansı bir hərfın üzərində, yenə yəni, hər hansı bir hərf deyəndə əsasən üç hərfin üzərində olur. Əlif, vav, ya Bu skun şərsi olarsa bu skun, bu hərif oxunmaz. Həmçinin aşmandır ki, va ma Çoxumuzun səhv etdiyiniz yer. Əksəriyyət qiraətçilərin, ha, yəni quran oxuyanların səhv etdiyi yer. Bəziləri bunu oxuyan dediyi ki, va ma yəxdəuna. Düz oxudum yoxsa yox. Kim səfimi tutar? Va ma yəxdəuna. Yox, hını düzdür deyirəm. X Hı, hıdır. Va ma Yax, xıdır. Hə? yo yox. Və mə yax, dur, baxın, dur, yaxşı. Dur, dur, dur. baxın, yaxşı. İstə sual verin. Xanı deyəndə biz xa deyirik, yoxsa xə deyirik? Onda olmadı. Və mə yax, ha Və mə yax, xə. Adı? Yax, ay, sağ. Artıq xan, qalın hərf olduğu üçün, biz oxuya bilməyik ki, və mə yax, da. Oxuyuruq. Və mə yax, yax, Ağız açılır. A. Yax. Yax. Şirbəyəsiz. Xa hərfi əcəb. Qalın hərfdirsə, <gülüyor> hətta baxmayaraq, sükunlu olduğu halda belə, qalın formada tərəfiz olmalıdır. Yəni, anlattın. Allah üsmələni <gülüyor> deyə ki, وَمَا يَخْدَعُونَ Yax xa. Amma desə ki, وَمَا يَخْحَ Yax da'una. Yax xıxıdır. Amma xının Ələşməsi və ya ağlaşması əcər ağzı, yəni yum, yumub saxlasan, onda ələşə, əcər ağzı bu formada va mə yaxdaunə etsən isəm nə olacaq? Qalın çıxıq. Bəcə, çünki xa hərfi xadr, xədi. Xadr. xadr. Bu zamandan olmalıdır. Və mə yaxdaunə, və mə yaxdaunə, yox. Yəx, xədi. Bakın, yəx, yəx. Amma yəx, yəx. Fərq görsünüz. Fərq məhs bütün qalan hərflər belə də belədir. Ümumən bütün qalan hərflərdə incədir və bəzən bunu oxuyur: "wa ma yakhda'una", "da'una". Dal hərfi incə hərflərdə. "wa ma yakhda", "wa ma də O, incə bir formada oxunmalıdır. Sonra davam edir, avaz mada deyil. "wa ma yakhda'una illa Və burada uzatdıq. Nədir bu uzatmanın adı? Maddul munfasıl. Nə zaman maddul munfasıl baş verər? Kim deyər? Ha, ne zaman baş verir? Ayır kəlimə, yox, ən kəlimə, munfasıl kəlimə. Nə, nəyin kəlimə ola Və ya nə ayır kəlimə olarsa. Əgər sonra gələn ərif əlif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 və əlfin üzərində heç bir şey yoxdursa artıq məd hərfi oldu, uzadan hərfdir illə əsli iki hərfi uzatmaqdır sonra isə əlif gəldiyi üçün məddül, münfasıl baş verdi və ayrı-ayrı kəlimələrdə baş verdi və biz dedik ki Quran-ı kəlimdə xüsusən Mədinə çapında olan Quran-ı kəlimlərdə uzatmaqın əvaməti nədir? Dalığa işarəsidir baxın illə belə bir dalığa işarəsi var bu o deməkdir ki, burada nə olacaq? uzatma baş verəcəkdir. <coughs> Həmçinin oxuyanda fikir verdisə dedim ki illə anfusuhum illə anfusuhum an nun olduğu halda demədim ki illə anfusuhum dedim illə anfusum nəyi gizlətdin? Nə, nəyə görə səbəb? İxfa və oldu. İxfa sözünün mənası nəyi gizlətməkdir? M səsini Nə zaman baş verər? Əgər sukununun və ya tənbillərdən sonra ixfa hərifləri gələrsə, bu zaman ixfa baş verər. Yaxş sual çıxır ki, əgər, əgər, hardan bilərik ki, burda ixfa baş verir. Əgər, baxın,unun üzərində heç bir hərəkə yoxdur. Nə sukun var, nə kəsrə var, nə ə var. Nə adi belə yumruz var. Deməli, bu, onu bildirir ki, artıq sən burada ixfa etməlisən. Həmçin, anlaşmaq deyir, Ənfusəhum və mə yeşğurun. Həmçin, ayənin sonunda da, nədir, mədluar dissukundur. Və burada başqa bir qirayət var, oxuyacağım, hamı baxsın. Buran, kəndə. Başqa bir qirayətə görə təcbüləməyin, anlaşmaq deyir, يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يُخَادِعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Tək var. İmari-i yakhdaun oldu, yukadiruna başka kirata göre. Ve manası, Allah-u s-mağın münafikler hakkında yindir. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Onlar eyle bilərler ki, onlar Allah'a və iman edənləri, onlara hile gelirlər. Və ma xədəun illə anfusuhum. Amma özləri də bilmirlər ki, onlar heç kimi allatmırlar. Yəni özlərini alladılar. يشعرون. يشعرون. Bilməyə, bilməyə. Saydım, Və ma hum yəşurun. Və ma yəşurun. Amma bilməyib bilmirlər. Və məna da eynidir. Bəli, görə məna eynidir. Bəzi hallarda isə, bəzi hallarda isə qiraət, yəni dəyişəndə məna dəyişə bilər. Çünki bildiyimiz kimi Quran-Kərim məzul olanda, dünən Quran-Kərim hərəkətsiz idi. Və 10 dərəcə qiraət var. Bunların yetlisi Şafibiyyə kitabında, üçü isə Durra kitabındadır. Və yetlisi ən məşhurdur, üçü isə ancaq yəni, qiraat alimləri bilir. Oldu? Bu qiraatlərdən də bəzilə, məsələn, tutaq, tutaq şey, elə Fatihə Suresini deyək, məsələn, Məlikiyyə Umiddin, başda oxuyuruq, Məlikiyyə Umiddin. Məliklə, yəni Məlik arasında bəzi oxşar və bəzi də fərqli əlamətlər var. Oldu? Yəni, məna həm eynidir, mə zə hem də yəni biraz ayrı olur. Məsələn daha bir aydın da misal baxın əgər fikir verin 10-cu ayədə 10-cu ayədə <gülüyor> Allah s demir fi <fí> qulubihim maradun fazadahumullah marada və lahum azabun alimun bima kanu yekdibun yekdibun həfsənəsim gəhrətə görə. Amma varşa görə və lahum azabun alimun bima kanu yukezibun Yekdibun və suvadici onları ağrılı əzab gözləyir onlar yalan danışıqlarına görə həfsanəsmə görə amma vaxta isə onları ağrılı əzab gözləyir onlar yalan saydıqlarına görə Məncə kifayətdir inşallah və subhanakəllum və bihamdik və nasəlukəllahumma